Tizenharmadik fejezet Az ünnepség A szokásos, pocokvári ünnepségen csúcsú ismét találkozik a piros-szalagos fehér cicával, de az nem akarja többé látni. Kitüntetéseket adnak át, Csucsut is kitüntetik a cica nagy ámulatára. Pocokváron minden évben nagy ünnepséget rendeznek a város alapításának évfordulója alkalmából. Ebben az évben különös gonddal készült mindenki, mert ez a centenárium éve volt. A várost pontosan száz évvel ezelőtt alapította meg egy, a környező lápos rétekről ide telepedett Pocok család amelyik rövid idő alatt fel is virágoztatta az akkor még kis települést. A település eredeti neve Sárfészek lett, a Pocokvár nevet csak 50 éve kapta, amikor városi rangra emelték. Így a mai napra kétszeres ünnepesett. A város alapításának 100 éves várossá válásának 50 éves évfordulója. Érthető, tehát, hogy az egész város lázban égett. Már órákkal az ünnepség megkezdése előtt nagy tömegek gyűltek össze a városi parkban, sétálgatva, beszélgetve. Élvezték a szép nyári időt és a sokféle frissítőt, amiket a rögtönzött pavilonokban élelmes hörcsögök és rókák árusítottak. Az ünnepség egyik fénypontja a görényügy miatt megtépázott népszerűségét azóta visszanyert macska zenekar előadása volt. Csucsu is korán kiment az előadás színhelyére, abban reménykedve, hogy sikerül ismét találkoznia a piros szalagos fehér cicával. Reményében nem is csalatkozott, néhány perces járkálás után meg is pillantotta a cicát, aki egyedül üldögélt egy padon az árnyékban. Nem akarta tűző napra ülni, félt, hogy fehér szőre a napfénytől kisárgul. Csúcsú legszívesebben odarohant volna, de visszatartotta magát, és lassan a piros szalagoshoz sétált. Az nem vette azonnal észre, csak akkor kapta fel a fejét, amikor Csúcsú megszólította. Látom, egyedül van. Remélem nem zavarom. A piros szalagos cica szemei villámokat szúrtak. De igen, nagyon is mondta haragosan. Csúcsú zavarba jött. Tudom, hogy neveletlenül viselkedtem, de higgyel, jó okom volt rá. Meg magyarázni. Nem vagyok kíváncsi a magyarázataira, szakította félbe a fehér cica. Már a múltkor sem kellett volna meghallgatnom magát. Tűnjön el! Csucsu számított arra, hogy nem lesz szívélyes fogadtatásban része, de ilyen határozott elutasításra nem. Kezdte elveszíteni a türelmét, de azért újra megpróbálkozott. Kérem, hallgasson meg, és mindent meg fog érteni. Először is szeretnék bemutatkozni. A nevem a piros szalagos azonban ismét félbeszakította. Nem mutatkozzék be, mondtam már, tűnjön el. Nem akarok magával megismerkedni, nem akarok magával találkozni, nem akarok magával beszélgetni. Kiabálta olyan hangosan, hogy a közelben tartózkodó három túzok abba hagyta a csevegést, és feléjük fordult. – És a nevét sem akarom megtudni! – fejezte be a cica dühösen. – Pedig meg fogja tudni! – felelte csúcsú is haragosan, azzal sarkon fordult, és elment a piros-szalagos fehér cica meglepetten és csalódottan nézett utána. Egbert a közelből figyelte a jelenetet, és amikor csúcsú eltűnt, oda ment hozzá és megszólította. Elnézést a tolakodásért, kisasszony, de azt hiszem, most nagyon igazságtalan volt a barátommal szemben, mondta, tisztes távolban maradva, mert nem akarta, hogy a cica esetleg rajta töltse ki csúcsú iránti haragját. Egy macskánál ugyebár soha sem tudhatja az egér. – Ki a maga barátja? – kérdezte meglepve a piros-szalagos fehér cica. – Csak nem az a macska. – De igen, ő – felelte Egbert. – Kár, hogy nem hallgatta meg. Rá fog jönni. Hogy? tévedett vele kapcsolatban. Nem értem az egészet, bosszankodott a piros szalagos. Kicsoda maga, és hogy mer más dolgába beleavatkozni? És egyáltalán, ki ez a macska? Maga nem szokott újságot olvasni, kérdezte Egbert. De javaslom, most igyekezzünk, mert lekésünk az ünnepéről, tette hozzá sürgetőleg. Ott mindjárt meg fog tudni mindent. A piros szalagos cica annyira meglepődött, hogy szót fogadott Egbertnek. Mire a helyszínre értek, az ünnepéj már elkezdődött. A polgármester megnyitó szavai már elhangzottak, és javában folyt a bevezető előadás, amelyet a helyi tudományegyetem történelem professzora, egy macskabagoly tartott. A professzor foglalkozott a város alapításának és fejlődésének történetével, és kiemelte azt a meghatározó szerepet, amelyet a régióban betöltött. A professzor előadása után ismét a polgármester vette át a szót, ismertette azokat az eredményeket, amelyeket az utóbbi időkben, persze az ő polgármestersége alatt a város elért és méltatta azokat, akik ebben jelentős szerepet vállaltak. Természetesen megemlítette a macskazenekarnak a kórusfesztiválon elért első helyezését is. Ezek után került sor a kitüntetésekre. Elsőnek az egyetem rektora kapott nagy rendet tudományos eredményeiért. Majd a közönség tomboló tapsa közepette, a kórus karnagya a fekete kandúr, és csúcsukapta meg az énekművészet egyik legnagyobb elismerését, az aranyhárs fadíjat. A piros szalagos fehér cica csak most ismerte fel Csucsut, legnagyobb ámulatára. Az előbb még mellette helyet foglaló Egberthez akart fordulni, de az addigra oda a kórushoz, mert tudta, hogy az ő fellépésük következik. Ezután a város rendőrkapitánya adta át a város közbiztonságának megőrzésében elért eredményekért járó kitüntetéseket. Az elmúlt napokban történtek miatt csúcsút is kitüntették. Amikor csúcsú a megjelentek hangos éjenzése mellett, Átvette a kitüntetést, fellépett az emelvényre főnöke, a Dobermann is, és idegességében torkát köszörülve így szólt hozzá. – Röstelkedve, de elismerem, hogy tévedtem az ön megítélésében, – mondta zavartan. – Tartozom az igazságnak azzal, hogy ön kiváló macska, talán még kutyának is beválna.” Keményen mancsot rázott Csucsuval, majd gyorsan hátat fordított, és elment.